Kung Gustav Vs begravning äger rum i Riddaromskyrkan den 9 november. Vinterhimlen hänger då tung över Stockholm och snön ligger som ett vitt täcke över byggnader och träd. Kistan förs i procession från slottskapellet till Riddaromskyrkan. Processionens väg kantas av omkring hundratusen sörjande medborgare. Det ljusnar allt mer och mer. Solen liksom anas bakom riksdagshusen i detta som väl är hjärtat av kungens av gamle kungens Stockholm med Gustav Adolfs torg med slottets gråa fasad i fångden på andra sidan med riksdagshuset i väster hela Norrbro är dekorerad med granris och gerlanger som sammanbinder flaggstängarna vid varje flaggstång bildar grannrige Rys-Jerlangarna en krans med konungens namnskiffer inuti. Och aldrig för har 1900-talet Stockholm varit så stilla som denna dag. Vid processionens väg Lennart Tylandet. Jordfästningen förrättas av erkebiskop Erling Eidem. Kung Gustaf V och hans långa livsgärning ges en omfattande publicitet i världspressen där han får ett samstämmigt erkännande av världsopinionen.